Ka bien laus, when escape out Amalurraren erregali ordulariak fiskali eta fiskali bildidadari aste honetan. Naiz ota desio dugun aste honetan. Tantaka zerua desegitera doanetan kontrakua desiratuagatik. Hizkatik hildu azter guztietatik zergituak sortzan zerrikituetatik eta, eta zerrikituak glupa eta glupa irentzis bakearentsa lupa naiz ez izan zerreztuta, ez duta ez zer begiak itxi eta puntari atera punta. begiak dendatuta optika miopedun glupa eta gezurrondo oraztu baten luka eta peluka erori zaio miguel pantzuelori galeko bat edo bi tori Eta gainerakoak ez fondatu inori. Batzu gilzori, iragana ilobi eta eskuak hasido ongi. Baina ez da deus aldatzen. Gildukoak jazartzen, baina hemen ez da zer gertatzen. Elkaitza prestatzen, eskatzen eta amorrua esnatzen. Eta mesgaiztoak esnatzeko akulu, urkulu. Bakea eta normalizazioa lortzeko diskrezio handia erabiliz. Tentu handiz. Obe alabaliz. Zehazkenean, diskrezio keriz, asmoa hitz, eta usozurien eiza udaberriz. Eta berriz, urte luzen ondoren, Andreas Kloeden jardun da ondoen. Gurpil bat, gurpil bat baino len, eta omen gorena parez pare. Bera baita Euskal Herriko Ituliaren jabe. Aberriaren biran, korrika karriketan dilindan. Nihien dantzan, segidan, zintudan, zenidan. Trebinotik donostira, korrika, euskararen aintziran. Zugan, nigan, igandean, pausuen zarean izango da, donostia barean. Pauzuz pausu, lurrari musu, arnaza multxu, hitzaren kiroraren luxu, taupada diglosikoen kultxu, zultxu bibiliko zaituzu, aurrera penkutxu, Chikio goatzea beti baita handientzat arriskutsu. Tsukuntzukun maitatu, ari kantari, korrikalari. Arnasa eskatu, piriken errotari. Aritu euskara opari egin zaizeari. Ari eta ari, euskarari, kalakari, euskalakari. Ari garela pausuaz, ari gara ari bidea den luxua. Bidea den konzeptu garrantzitsuaz. Eta horren sinesmen itzuaz. Amispiaren aldeko mugimendua, pausutik biderako sentimendua, gero zaurituaren ukendua eta kendua irungotao. Ja eztao. Chao, chao. Eta garabia greban badaude, aldekoak ba garabi. Ze garabi andibat autoa hegalari bihurtzen badu taldetuk ta makinari. Dao, bain ez dao. Ahoz dao bizarrako itxako. Txapeldunen ligako postuetan dabiltzanak galako. Emakumeak eskubaloian emakume eta ez gupidaz kon eskato. Atorra eta gorbata ez dutzen sehazka, irakaslek utz ez dezaten arrobia edo sehazka. Askatasunaz dabiltzala Mikel Ibánez. Errepresioaren lainez batez, eriotzak oztua, eriotzak oztua, herriari eskenitako gorkua. Eskubideen basamortua. Lortua, basainez Wedelin eta Vazquez itzultzea, Pisaia askez. Eskuak lotu izkieten, ideiak ez. Ez Frantzian, argi urbinak distantzian, eta Moreno eta Gomez, espetxera Romes Romez, eginez Obama, Hobetzeko panorama eta bitartean murrizketak. Urritz karpetak, urriz isketak. Eta harritu, sufritu, delitu, zauritu eta gero egoa izez, dudalbinta, solitu. Absurdoa garunean ezin gabitu. Iturri agortezina Nafarroan, Geure jatorria arroan beti bai gaude, arroan. Angola Briten Julio Soto nagusi. Naiz Silbeirak magia erakutsi. Denak belarri entzat gutizi, buru asko eta txapel gutxi. Utxik zeuden kaleak, betezaleak direnez hitzak, sindikal gintzak eskatu zuen Euskal Herrian erabaki zitezen Euskal Herriko lanbaldintzak. Itxak, albiste bortitzak, Janela Zaruma. Emakume erasanen bilduma, amaiera ezin suma, menpekotasun astuna, sentimendu kolpe bakarrarekin, laguna, bi hotz bihurtzen zaikaruna, oroitzean, odolez guzti dutela, bere patuaren luma. Poztasuna ere, tarteka bada ator baina, zapateroren bikaina, badoaz, bera eta bere bekaina, demokraziarekiko iraina izan denaren, uste lusaina agurra-agur kapitaina. Eta egite ben, egun langile gutxiago, hainbeste langile behal dago, lana paro eta horrela arazoa akabo, lehen zegoen eta orain ez dago. Aro berrirako erregulatu eta langilean patrikak zulatu, bibatu zurio. Eta zer remedio? Ordulariari denbora tantak erortzen zaizkio, eta niena iz denbora kontatzen duten ezpio. Beraz tantak bizio izan ikizi, Eta osoia <totipa> gutxi.petta